щоб респондент не відчував психологічного дискомфорту, щоб він абсолютно відверто і щиро давав відповіді на питання. Причому тут відігравала роль послідовність питань, стиль, інтонація. Шеф якраз і пишався специфікою своєї фірми, яка полягала в абсолютній, індиферентності до замовника, яку посаду той не обіймав. Шеф випендрювався своїми соціопсихологічними теоріями і методиками, вишкулював своїх соціологів, аби вони перш ніж почати опитування встановлювали психологічний контакт з особою. Він займався соціологічними опитуваннями заради спортивного інтересу, і в роботі його цікавив не результат, а сам процес. Не дивно, що захід виявляв до його фірми інтерес, поважаючи за незаангажованість і реальність результатів. Над ним посміювалися, вважаючи, що в умовах корумпованості і продажності шеф є соціологом камікадзе. Тож камікадзе це була кликуха шефа у вузьких професійних колах. Марго була правою рукою камікадзе. Вона так само була інфікована хворобою істини забудь що. Вона розробляла, здавалася, громісткі анкети, однак працювати з ними було легко, і питання не лише не втомлювали і не дратували опитуваних, а викликали бажання говорити ще й ще. Марго із задоволенням працювала, однак не в період депресії. Тепер Марго вимучувала кожну фразу, двадцять разів її переробляла. І врешті-решт стирала її з комп'ютера. Вона чекала натхнення, але воно все не приходило. У повітрі завитав примарний дух весни. Але Марго із сумом констатувала, що їй це не збуджує, як колись. Навпаки. Регулярно забруднювані дощем вікна, закінчені навчального року в школі і пов'язані з цим фінансові витрати, авітаміноз, збідне весняне меню, перша нещаслива любов Максима, постійні дитсадкові соплі Андрійка, рок-музика з кімнати Сергійка. Чоловіка знову не затвердили завкафедри. Клопоти зростали в геометричній прогресії, і це її кидало то в паніку, то у відчай. Єдине, що тримало її у стані відносної рівноваги, це наближення польового сезону. А сонце все сильніше припікало, і наближався солодкий час, який мав романтичну назву, поле. Воно тягне геологів і геодезистів, ботаніків і зоологів, археологів і діалектологів, етнографів і фольклористів, як наркомана хука. Поле це не просто відрядження, це філософія життя для природничників. Це життя в екстремальних умовах. Це життя у злитті з природою і з землею. Для гуманітаріїв це ходіння в народ, в його теперішнє і минуле. Польовики – це люди, які знають тайну, однак свято оберігають її від усіх. Польовики – це масонська лужа, яка живе у світі істини, адже ніхто не знає свою землю краще від польовиків-природничників. Ніхто не знає народ краще від польовиків-гуманітаріїв. Польовики – це люди, які цілком зрячі до недолугих потуг кабінетників усіх рангів. Однак які не можуть і, здається, не хочуть нічого змінити –